بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ إِنَّامَ اللهُ ذَس آل اباماس داس بام هرتزجن وين دير هيميل زبريخت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 كذبتم بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون اومنش was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen herrn getäuscht der dich erschaffen und dabei zurecht und wohlgebildet gemacht hat und dich, in welcher Gestalt er wollte, zusammengefügt hat. Keineswegs, vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge. Über euch sind wahrlich Hüte eingesetzt, edle, die alles aufschreiben und die wissen, was ihr tut. ان الفجار لفي جهنم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائمين وما ادراك ما يوم ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله Und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Höllenbrand sein, dem sie am Tag des Gerichts ausgesetzt werden und dem sie nicht abwesend sein werden. Und was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Abermals, was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Am Tag. da keine Seele für eine andere Seele etwas auszurichten vermag und der Befehl wird an jenem Tag Allah allein zustehen.